«Зараз зрозумієш!» – зловісно утішив його білий чорт. «Зараз зрозумієш!» Не кваплячись, він натоптав люльку і пожадливо засмикнувся димом. Хазяй не ждав його слів, як пострілу в груди. «Так ти поясни!» – примружив чорт в гострі очиці і тішучись переляком свого одувальника. «Поясни, чому ти так довго приховував від нас цю чудову страву?» Ніколи я буряків не приховував. Буряків? Отут вони вже позастрявали буряки твої, гукнув чорний чорт себе в груди. Ти чому миш як від нас приховував? Ти не знав, що це наша улюблена їжа? Хазяїн на якусь мить зомлів, але думка про те, що небезпека минула, не дала йому впасти. Він кинув оком по подвір'ю і провів долонею по виду, ніби від кошмару, пробуджуючись. Серед двору сиділи чортенята і жадібно вилизували бляшанки, в яких зберігався Миш'як. Чорна і біла Венери билися біля Льоху за банку отрути. «Полюбуйся!» – тицнув туди білий чорт. А чорний наказав, «Щоб сьогодні увечері цих ласощів було в них досхочу». «Та й про дітей не забудь!» – нагадав білий. «Дітей любити треба, це квіти життя. Наші діти твоє майбутнє!» «Так-так», – погодився хазяїна. А кругом нього вже стрибав сірий хоровод, і гуняві голоси виводили «Наші діти, квіти, треба їх любити!». Увечері приніс хазаїн чортам ціле відро миш'яку. Рогаті попросили наповнити величезний казан водою, насипати в нього отрути і добре прокип'ятити. Коли в казані почало пузиритись і булькотіти, чорти позбігалися до плити і закам'яніли, ковтаючи слину. Біла Венера наказала поставити на стіл найкращі чашки й блюдця. Чорна Венера від радості затанцювала, коли сірі чорти витягли на стіл бруднющий казан. Наївшись, чорти поснули, хто де сидів. Такого з ними ще не бувало. Хазяїн щільно позачиняв віконниці, запер на двору двері, витяг мішок піску на хату і заткнув ним димар. Потім пообливав горище й стіни гасом, і підпалив. Хата довго не займалася. Сірники гасли в руках. Палій, як у пропасниці, тіпався від жаху. Все здавалося йому, що чорти попрокидалися і через щілини в віконниця глумливо стежить за кожним його рухом. Замордований пекельним переживанням, Хазяїн упав серед двору і пролежав до ранку на сирій землі. На світанку, розбуджений криком якогось горластого півня, схопився, взяв брудну ганчірку, запхнув її в солом'яний віхоть, підпалив і кинув на горище, а сам з заплющеними очима побіг у степ. Біг не оглядаючись, весь час здавалося, що хтось невідступно женеться, коли ж нарешті оглянувся... Злотішно зареготався на все поле, Його проклята хата палала буйним полум'ям, Будь ви прокляті навіки! На своє спопеліле дворище повернувся лише тоді, Коли сонце уже стояло високо над землею. Попелисько ледве курилося, Узяв камінь і кинув у золу. Будьте ви прокляті ще раз, Кого це ти лаєш, славний хадяй землі? почулося з попелу. І одна по одній почали витикатися обсмалені пики. А, друг! Привіт! Білий чорт, який став рожевим, кинувся до хазяїна, обхопив його лапами і заходився цілувати. Спасибі, друже, спасибі! За що спасибі? Колтаючи попіл, що сипався з рожевого чорта, запитав хазяїн. За те, що грів нас. Оце ти виявив справжнє піклування про друзів. Ми ще ніколи не нагрівалися так у твоїй сирій господі. Всю ніч тільки й розмов було, що про рідне пекло. Від дружніх похвал, від радісного лящання у хазяїна землі замакитрилася голова. Що ж, веселіться, сказав він, веселіться, а я піду до річки вмиюся. І пішов, поніс очайдушний намір покінчити з собою. Понад річкою добрався до урвища, постояв на високій кручі і кинувся стодж головою у груду Каламуті. Спустився на дно, ліг на пісок, розплющив очі і побачив над собою іскристе небо, нарежене сірими смугами. Проте рочий похолов, хоча був уже й без того задубілий. Чорти стояли над ним тісним колом,